Він вже знає, коли. Тоді, як стала ходити між пани ворожити і за його андранаті кривкою смутні пісні співати, а йому раду ненаситному на гроші зносити від панів за ворожбу і спів золото. Тоді знайшовся вовк на її красу і молодість. До чого дійшло? А він бідолашний? Куди йому вертати? Хіба піде просто допустий? і прилучиться там до якоїсь громади, прикликавши до себе жінку. Так, інакше – ні. А колись? За кілька років, може, примудрує знов у цій околиці, погляне, як живеться внукові багача. За кілька років. А до того часу нехай має його Господь у своїй опіці, його і Мавру. Довго-довго дивився ще музика бистрим оком по верхах заліснених гір, що мав із поранкових хмряк поволі роздягалися, висуваючи один хребет по другим проти сонця, що, зійшовши на сході, жеврило світлом, осліплюючи око. Коли Мавра пробудилася рано, Побачила над собою замість закуреного і лахмануватого шатра зелені віти смереки, і пам'яталася, що вона в лісі. В першій хвилі не знала, що думати, побачивши себе самою без своїх людей, без раду, без матері, батька, що досі не відступали від неї. Почала кликати. Але слабий її голос розходився лише слабим відгуманом по лісі і не прикликував нікого. Лежала якийсь час, вижидаючи матері, і нас слухувала. Не йшла мати? Ніхто не приходив. Округ неї тишина і лише широкий крилатий шум лісу Гойдався живичним воздухом, та десь-не-десь десь зачувався шелест вивірки, що дряпалася блискавкою во смереках. Тут і там зазирало сонечко золотим сяйвом крізь смерякове галузя, і десь знов недалеко шумила ріка, а враз з тим шумом розходився і гук млина. Отже, вона десь недалеко якогось слина. Однак, чому вона тут сама? Де ділася її мати? Де ділася вже шатра? Чому округ неї не чути гомну її людей? Не чути ні голосу батька, ні лайки, приказів раду? Ні дзвонення мідяних кітлів, що їх направляли ні нічого. Чому все так? Лиш тишина і тишина. І вона ось тут сама. Що таке сталося? Чи вона покинена? О Господи Боже, як це могло статися? Покинена і матір'ю. Мамо, мамо, почала зарячковим переляком кликати. А її волосся підносилися дубом. Справді, вона покинена, мамо, крикнула з невимовним перестрахом і почала плакати. Плачучи вголос, мо мала дитина кликала то матір, то батька на переміну. А не діждавшися ні батька, ні матері, змінилися, раптом, мов очі. У її душі отворилися. Все радо робота. Заплакала вона з неописаним жалем. Він їй викинув свого шатра і поїхав. Забрав усіх батька і матір. Забрав своїх, як той вітер своїм звичаєм уночі втік. Все радо робота. Він обіцяв помститися за зраду. Забілу дитину і зробив, як сказав о.